Кожній сім'ї виділили по півтори конфорки. Одна на постійне користування, друга спільна з сусідом, почергово, хто прийде раніше. Тепер на кухні стало людно, готували їжу всі. Особливо тісно було вечірньої пори. Коли на дворі темніло, кожен вмикав свою лампочку. Аделя Львівна Бронштейн не мала електропроводки на кухню, тому запалювала свічку. Вражаюча картина. На стелі горять аж п'ять лампочок, а мадам Бронштейн стоїть над каструлею із свічкою в руках. Якось побачивши таке, люмпен-пролетарка тітка Дуся побігла до своєї кімнати і, щоб зекономити електроенергію, вимкнула лампочку Повернулася на кухню, а там суцільна темрява. Навіть Аделя Львівна загасила свічку. Ми хотіли синювато-жовті пломінці газових конфорок, люди мовчки ворожили над своїми каструлями і сковорідками. Вийшла скип'ятити чай Маруся Чорна. А хіба відключили електрику, здивувалась вона і вимкнула свою лампочку. Усім стало ніяково. Дуська теж подалася в кімнату вмикати лампочку, а мадам Бронштейн запалила свічку. Траплялося і таке. Люмпен-пролетарка посварилася з Марусою Білявкою та приравнувала до неї свого чоловіка Павла, який, прийшовши з роботи на підпитку, завітав до дуськи і довгенько залишався там. Сусідки перестали розмовляти, дивились одна на одну вороже. Якщо Маруся на хвильку відлучалася з кухні, Дуся висипала їй у каструлю сміття. Відтоді всі чатували біля плити над своїми каструлями, аж поки повністю стане готовою страва. І ніколи не залишали на кухні свій посуд. Розділ третій. Єврейський панцерник. По війні в місці помітно збільшилась кількість автомобілів. Раніше на вулицях з'являлися хіба що вантажівки, вітчизняні військові полуторки, американські студебекери і доджі, вілліси. А тепер можна було побачити і трофейні німецькі опіль-капітани, опіль-кадети, фольксвагени та інше. Ми звикли до цих марок ще з окупації. До речі, згодом і перші радянські авто, що почали бігати у 50-ті роки, «Побєда» і «Москвич», надто вже нагадували зовні німецькі моделі. У нашому дворі також прописалися трофейні засоби пересування. В будинок у нижній частині двору повернувся з війни майор танкових військ Володимир. Нам, пацанам, він здавався людиною літньою – Йому було десь за 30. У дворових розбираннях після стаграмів грамів з причепом у тоськи навпроти він участі не брав. Належав до непитущих, бо у тій забігавліці його не бачили. До того ж отримав на фронті поранення, накульгував, та й повернувся до дружини скромної симпатичної жіночки, яка чесно чекала на нього всю війну, перебувала з матір'ю в окупації, чи повернулася до Києва вже після визвання міста. Про це ми пацани не знали. Ця родина нас теж не дуже цікавила. Жили вони відособлено, спілкувалися переважно з сусідами. А то були також люди не нашого віку. Майор Володимир носив погони і їздив на мотоциклі Харалей з коляскою. Дуже престижний на той час американський мотоцикл. Привіз він його з Німеччини. Сідав за кермо, позаду влаштовувалась дружина, а в коляску забиралися теща, гордовито озираючись на дворових сусідів, які чомусь майже завжди виходили в цей час на двір. Мотоцикл, судячи з усього, був уже підтоптаний, і власник вирішив його перефарбувати. Фарба тоді теж вважалася дефіцитом, тому він замалював мотоцикл тим, що потрапило йому під руку, червоним кольором. А в ті роки такого ж кольору був міліцейський транспорт – оруд. Про те, що довелося стерпіти власникові